A királyi tanács. Mikor a sietségtől teljesen kifulladt párizsi városbíró belépett a királyhoz, azt jó kedvében találta. Szépfülöbb három hatalmas agárkutyában gyönyörködött, amelyet egy levél kíséretében küldtek neki. A levél érezhetően olaszos hangnemben íródott. Felettép szeretett és retteget királyunk, felséges urunk. Egyik unokaöcsém gonosz tette felett érzett mély bűnbánattal járult elibém. Megvalván, hogy a három vadászebek, melyeket ő pórázon vezetett vala, sétája folyamán nagyságodat érintették. Bárméméltatlanok méltatlanok is arra az ebek, hogy ő felségének felajánltassanak, én ettől fogvást érdemtelennek érzem magam, hogy továbbra is magamnál tartsam azokat, minthogy a felséges úr magasztos és hatalmas személyét illették. Evadászkopók nem sok időnek előtte jutottak birtokomba velencei kereskedők által. Ezért tehát nagyságot kegyességéhez folyamodva könyörgök, hogy tetszése szerint fogadja és tartsa meg azokat. Jánbor alázatom szálogául. Spinello tolomei, a sinai Ügyes ember ez a tolomei, jegyezte meg szép fülö. Ő, aki minden ajándékot visszautasított, nem tudott ellenállni a felajánlott kutyáknak. Tövé volt a világ legszebb falkája, de hizelgett szenvedélyének, hogy így pompás vadászkutyákat kínáltak neki. alatt a városbíró a notre dame történt eseményeket fejtegette, Szépfülöp továbbra is a három agárral foglalatoskodott. Logó ajkukat emelgetve vizsgálta fehér agyarukat, fekete szájpadlásukat és homokszín bundás horpasukat tapogatta kétségtelen, hogy az állatokat egyenesen keletről hozták. A király és az állatok nevezetesen a kutyák között közvetlen, titkos és néma kapcsolat volt. Az emberektől eltérően a kutyák egyáltalán nem féltek tőle, és a három agár közül a legnagyobb már is új gazdája térdére fektette fejét. Bovil kiáltott szép fülöp. Hug Bovil Beauville főkamarás lépett be. Ötven év körüli férfiú volt, s fehér meg fekete fürtökből furcsán összevegyült hajzata miatt egy fehér-fekete tarka lóhoz hasonlított. Bovil haladéktalanul hívják össze a szűkebb tanácsot. Mikor elbocsátotta a városbírót, tudtára adta, hogy az életével játszik, ha csak a legcsekélyebb zavargás is mutatkozik a városban. Ezután szép fülöp kutyái társaságában mély gondolatokba merült. Nos, Lombardom, mit tegyünk? Mormogta a legnagyobb agárfejét simogatva, így módon adva neki új nevet. Ekorban ugyanis minden Itáliából származó bankárt vagy kereskedőt kivétel nélkül Lombardnak neveztek. és minthogy e kutya is egy Lombard révén került hozzá, a király természetesnek találta, hogy így szólítsa. A szűkebb tanács ez alkalommal nem a nagy törvénykező teremben gyülekezett, ahol száznál több személy is elfért, s amelyet csak a nagy tanács összehívásakor használtak, hanem egy abból nyíló, kisebb helyiségben, ahol már pattogott a tűz. A szűkebb tanács tagjai helyet foglaltak egy hosszú asztal körül, hogy döntsenek a templomosok sorsáról. Az főn a király székekarfájára könyökölt, és állát tenyerén nyugtatta. Jobbján helyezkedett el Öngerand de Marigny, a királyság rektora és kohadjúttora. Aztán Gillem de Nogaret a pecsétőr, Raul de Prezels a legfelső királyi bíróság magisztere, valamint három másik jogtudós. Gillem D'ubois, Michel de Bourdenay és Nicole de Quatier, a király balján legidősebb fia, a végül is előkerült navarrai király. Hux de Boville főkamarás és Maillard királyi magántitkár ült. Két hely üresen maradt. Poetyi grófjának helye, aki Burgundiában tartózkodott, és Károly hercegé, a király harmadik fiáé, aki reggel vadászatra indult, és nem tudták elérni. Már elküldtek az ugyancsak hiányzó Charles de Valois nagyúrért, aki bizonyára otthon ül palotájában és császövényeken szövényeken töri a fejét, mint minden tanácskozás előtt szokta volt tenni. A király úgy döntött, hogy nélküle a tanácskozást. Engelrand de Marín beszélt elsőnek. Ez a mindenható államférfi, aki az uralkodóval való mély egyetértése révén vált mindenhatóvá, nem volt nemesi származású. Normand polgárként kezdtes mielőtt Engelrend de marin azaz nemes lett, Le hívták. Csodálatos pályát futott be, amely épp annyi irítséget, mint amennyi tiszteletet keltett. A számára alapított koadjutori cím a király alteregójává tette. 49 éves volt, erőteljes alkató, széles állú, durva arcbőrű, tekintélyes szerzett vagyonából fényűzően élt. A királyság legügyesebb szavú emberének tartották, s politikai éleslátása magasan meghaladta korát. Csupán néhány percre volt szüksége a helyzet teljes képének felvázolásához, miután előzőleg meghallgatott néhány jelentést, többek között fivérének, érsekének beszámolóját is. A nagymestert és Normandia preceptorát az egyházi bizottság rendelése folytán ismét felséget kezére adták, mondta. Ettől kezdve tehát tetszése szerint és korlátlanul rendelkezhet felőlük, anélkül, hogy erről bárkinek számadással tartozna, beleértve a pápát is. Nem, de ez a legjobb, amit csak remélhettünk? Beszéde félbeszakadt, mert az ajtó kitárult, svaló a a király ötse, és Konstantinápoly ex császára szélvészként robbant a terembe. Éppen csak biccentett a király felé, és még annyi fáradtságot sem véve, hogy tájékozódjék, miről volt szó. Felkiáltott. Mit hallok, felséges fivérem? Le a de úr a Le Poitier nevet erősen megnyomta. Úgy találja, hogy minden a legnagyobb rendben van? Nos, fivérem, felsége tanácsosai ugyancsak kevéssel beérik. Kérdem, melyik napon fogják azt mondani, hogy minden rosszul megy? Charles de Valois két évvel volt fiatalabb szép fülöpnél, de idősebbnek tűnt. Nyugodt természetű bátyjával ellentétben izgága és hevülékeny volt. Óra vastag arca tábori élettől, meg az asztal örömeitől borvirágos. Szentelen pocakot tolt maga előtt, s oly keleties pompával öltözködött, amely mindenki máson nevetségesnek hatott volna. Valamikor szép ember lehetett. Franciaország trónjának közvetlen közelében született, s a bánatában, hogy e trónt nem foglalhatja el, ez avaros fejű herceg beszaladt a világot, hogy egy másik trónt találjon, amelyre végül is ráülhet. Már serdülő korában megkapta, ám a megőrzés lehetősége nélkül Aragónia koronáját. Aztán a saját hasznára megpróbálta helyreállítani az árléi királyságot. Később német császárnak jelöltette magát, ám a választásokon eléggé csúfosan megbukott. Egy sziciliai Ansú hercegnő özvegye volt, és Catherine de Cort néval kötött új házassága révén örököse lett a keleti latin császárságnak. De csak névlegesen, mert akkor egy igazi uralkodó, második Andronikos palaiologos ült bizánc trónján. Az előző évben másodszori előzvegyülése folytán egy csalóka jogaris is kicsúszott valóan a gyurmarkából. Az egyik veje a Tarentói herceg birtokába került. A legnagyobb dicsőségét 1297-ben a Gájenni villámhagyárat során aratta, s 1301-ben a Toszkánai hadjárat alkalmával, amikor a gulfeket támogatta a Gibellinek ellen. Feldult a Firenzét, és száműzte Dantét, a költőt. Nyolcadik Bonifác ezért Romagna grófjának címével jutalmazta. Valóa királyi módon élt, saját udvartartása és kancellárja volt. Számosoknál fogva utálta engőrende Marint. Közrendű származásáért, koagyutori méltóságáért a rőfős galérián álló királyszoprok között hivalkodó képmásáért, a hűbér urakkal szemben tanúsított ellenséges politikájáért. Mindenért. Valóá maga is Szent Lajos unokája lévén nem tudott belenyugodni, hogy a királyságot egy népből jött ember kormányozza. Ezen alapon sapkájától a cipőjéig kék és aranyszínekben tündökölt. Biztosítottak bennünket, folytatta szónoklatát, hogy en négy félholt aggastyán sorsa eldölt, de mi sajnálatos módon, s ők sakban tartják a királyi hatalmat, és minden a legnagyobb rendben van. A nép köp az ítélőszékre. Micsoda ítélőszék, nyilvánvaló, hogy csak a cél érdekében verődött össze, de végül is házi gyülekezetről van szó, és minden a legnagyobb rendben van. A tömeg halált üvölt, de kire? A főpapokra, Párizs város bírájára, az szokra és felségedre fivérem. De minden a legnagyobb rendben van. Nos, legyen, örvendezzünk, minden a legnagyobb rendben van. Két szép kezét, amelynek minden ujját gyűrűk díszítették, a magasba lendítette, aztán leült, de nem a számára tartott helyre, hanem az asztal túlsó végén az első útjába akad székre, hogy önkéntes számkivetésével is jelezze elégedetlenségét. Engerrand Marin álva maradt, széles állán gúnyos ránc jelent meg. A valóan nagy uramat nyilván rosszul tájékoztatták, mondta nyugodtan. Az általa említett négy aggastyán közül csupán kettő tiltakozott az elmarasztaló ítélet ellen, ami a népet illeti minden jel arra mutat, hogy az emberek véleménye erősen megoszlik. Megoszlik, kiáltott fel ismét Csársztavala. Hisz már az is botrányos, hogy egyáltalán megoszolhat. Ugyan kikérdi a nép véleményét. Kegyelmed, Marin úr, és azt is tudjuk, hogy miért. Íme a kegyelmed szép elképzeléseinek minden eredménye, hogy egybegyűjtötte a polgárokat, a parasztokat és egyéb bugrisokat, hogy a királyi rendeleteket jóvá hagyassa velük. A nép jelenleg illetéktelenül követeli magának a bíráskodás jogát. Minden korban és minden országban mindig két párt volt, a reakciós és a haladó párt. A királyi tanácsban is két irányzat ütközött. Charles de Valois a nagy hűbérurak természetes fejének tekintve magát, a feudális reakciót testesítette meg. Megátalkodottan védelmezte politikai hitvallása néhány elvét. A főurak közötti magánháborúskodás jogát, a nagy hűbérurak pénzverési jogát saját területeiken, a lovagság törvényes és erkölcsi rendjének fenntartását a legmagasabb töntőbírói hatalomnak tekintett szent szék felsőbbrendűségének elismerését. Vagyis az elmúlt évszázadoktól öröklött minden hagyományt és intézményt, amelyet szép fülöp, maring sugalmazására eltörölt, vagy eltörölni készült. A haladást engörrende Marín képviselte. Nagy eszméi közé tartozott a hatalom és a közigazgatás központosítása, a pénz egységesítése, a kormányzat függetlenítése az egyháztól, a külső békebiztosítása, a kulcsvárosok megerősítésével, és állandó helyőrségek létesítésével. A belső béke fenntartása, a királyi hatalom és tekintély megszilárdításával. A termelés növelése. A csereügyletek és kereskedelmi forgalom biztonsága által. Az ilyen már megvalósított vagy megígért reformokat újításoknak nevezték, de minden éremnek két oldala van. Az elszaporodó poroszlók élelmezése sokba került, és az erődöket ugyancsak nagyon drágán építették. A feudális párt heves támadásainak tüzében Engelrand arra törekedett, hogy olyan osztályt mozgósítson a király támogatására, amely fejlődése folytán, immár tudatára ébredt saját fontosságának, a polgárságot. Nehéz helyzetekben, különösképpen a szent székkel való konfliktusok alkalmával több izben is meghívta a citében álló palotába a párizsi polgárokat is, a főpapokkal és a hűbér urakkal együtt. Ugyanezt tette Engelrend a vidéki városokban is. Anglia lebegett előtte példaként, ahol már fél évszázad óta szabályszerűen működött a parlament alsóháza. A francia rendi gyűléseken még nem vitatták meg a királyi rendeleteket, csak meghallgatták e rendeletek indoklását és jóvá hagyták őket. Hebehurgyasága ellenére a Valoá távolról sem volt ostoba. Egyetlen alkalmat sem mulasztott el, hogy lejárassa Marint. A közöttük régóta lappangó ellentétek az utóbbi hónapokban nyílt harcá fajultak. Ha az ország bárói, akik között kegyelmed a leghatalmasabb, nagy uram, mondta Marint, önként alávetnék magukat, a királyi rendeleteknek, nem lett volna szükségünk rá, hogy a népre támaszkodjunk. Valóban remek támasz kiáltotta vala. Az 1306-os lázadások midőn a felkelt párizsiak ellen a királynak és kegyelmednek is a templomosokhoz kellett menekülniük. Igen, emlékeztetem a templomosokhoz. Nem szolgáltak kegyelmednek elegendő tanulságul. Megjósolom, ha így folytatják, a polgárok hamarosan a királynélkül fognak kormányozni. A kegyelmed gyülekezetei fogják hozni a rendeleteket. A király tenyerébe hajtotta állát, stágra nyílt szemmel, némán nézett maga elé. Szempillája hosszú percekig meg sem repent. Ettől eredt tekintetének különös merevsége, amely annyi embert megfélemlített. Marin most a király felé fordult, mintha arra kérné, hogy tekintélyét ladba vetve vessen véget az elmérgesedett vitának. Szép fülöp könnyedén felvetette fejét. E napon éppen nem a gyülekezetekkel foglalkozunk, fivérem, hanem a templomosokkal. Ám legyen, csapott az asztalra valóá, foglalkozzunk a templomosokkal. Nogaret, mormolta a király. A pecsétőr felállt. Már a tanácskozás kezdete óta kitörésre készen ford benne a düh. A közjó és az állam érdek megszállottja volt. A templomosok ügyét a saját ügyének tekintette, és sem határt, sem pihenést nem ismerő szenvedéllyel vetette rá magát. Egyébként éppen a templomosok perének köszönhette magas állami megbízatását, amelyet 1307-ben Szent Mór napján kapott. E napon ugyanis egy Móbiszomban folyó tanácskozás során Gilles Eichslen, naborn érseke, az akkori pecsétől tragikus körülmények között megtagadta, hogy a templomosok letartóztatásáról szóló határozatot pecsétjével törvényesítse. Szép ekkor szó nélkül kivette a pecsétet az érsek kezéből, és nogaret elé helyezte. Így módon léptette elő ezt a jogtudóst a királyi közigazgatás második emberévé. Nogaret ügybúzgó, zord és engesztelhetetlen volt, akár a halál kaszája. Nagy csontú, fekete hajú, megnyúlt arcú férfiú, aki szüntelenül a ruháját tapogatta, vagy lapos ujjai körmét rákcsálta. Ször, a szörnyű esemény az elgondolni is borzalmas és hallani is rettenetes esemény, ami történt, agályosan, s egyben hatarva. Bizonyítja, hogy az ördög cimborái iránt tanúsított minden elnézés, minden kegyelem olyan gyengeségjele, amely felséged ellen fordul. Igaz, nézett szép fülöp faluára, hogy az irgalom, amelyet kegyelmet sugalt fivérem, s amelyet leányom Angliából küldött üzenetében is kért, nem jó gyümölcsöket érlelt. Folytassa nogeret! Meghagyják-e rohat kutyák életét, amelyet nem érdemelnek meg, És ők ahelyett, hogy áldalák bíráikat, tüstén kihasználják a helyzetet, sértegetik az egyházat és a királyt. A templomosok eretnekek. Voltak, vetette oda Charles vala. Hogyan, nagy uram? kérdezte türelmetlenül Nogaret. Azt mondom, voltak, mert ha emlékezetem nem csal, a Franciaországban lévő ezerekből, akiket kegyelmetek, száműztek, bezártak, kerékbe törettek, vagy megégettek, csupán négy maradt a kezük között. Beismerem, hogy ezek négyen eléggé kellemetlenek, hiszen egy hét tartó eljárás után még mindig ártatlanságukat hangoztatják. Úgy látom, Nogaret uram, hogy valaha kegyelmed is gyorsabban dolgozott. Mert egykor egyetlen pofonnal el tudott tüntetni egy pápát. Nogaret megremegett, arca a kékes szakáll alatt sötétebre vált. Mert ő az az ember maradt, aki annak idején egészen lácium szívéig vezette az öreg 8. Bonifác megdöntésére induló rossz emlékezetű küldöttséget. A hadjárat azzal végződött, hogy a 88 éves pápát a pápai tiara alatt pofon ütötték. Nogarét emiatt kiátkozta az egyház, és szép minden hatalmára szükség volt, hogy Bonifác második utódjától, ötödik kelementtől elnyerjék az ítélet feloldását. E kínos ügy nem oly régen, mindössze tizenegy éve történt, s Nogari ellenfelei soha nem mulasztották el az alkalmat, hogy emlékeztessék rá. Tudjuk, nagy uram, vágott vissza, hogy kegyelmed mindig is támogatta a templomosokat. Kétségkívül rájuk számított, hogy visszaszerezze, akár Franciaország összeomlása árán is, azt a konstantinápoi árnyéktront, amelyen úgy tűnik kegyelmet soha nem ült. A sértést sértéssel fizette vissza, s most már sokkal egészségesebb volt az arcszíne. A menyörgős ménkű, ugrott fel a feldöntve székét. Az asztal alól felhangzó ugatásra mindenki összerezzent, kivéve szép fülöpöt. Navarrai Lajos ideges nevetésben tört ki. A nagy agár ugatott, amelyet a király ide is magával hozott. Az állat még nem szokta meg az e fajta hangos kitöréseket. Lajos, hallgasson, mondta szép fülöp, jeges pillantást vetve a fiára. Aztán ujjával pattintott és halkarászolta a kutyára. Lombard, feküdj! És a térdére vonta az agár fejét. Navarrai Lajos, akit már civakodó Lajosnak, kötekedőnek és zavaros fejűnek kezdtek nevezni. Tehát ez a hebe Lajos, hogy eztelen nevetését elfojtsa, lehajtotta a fejét. 25 éves volt, de szellemileg még a 15-öt is alig ért el. Külsőleg kép hasonlított apjára, de pillantása bujkáló és haja fénytelen volt. – Ször, felséges fivérem! – szólalt meg ünnepélyesen Charles de Valois, miután a főkamarás felállította a székét. – Isten ad tanú, hogy soha nem gondoltam egyébre, mint felséged érdekeire és dicsőségére. Szép fülöp ránézett, és Charles de Valois hangja bizonytalanná vált, de azért folytatta. Csak is felségedre gondolok, fivérem, most is, amikor látom, hogyan rombolják le készakarva mindazt, ami a királyság ereje. A templomos rend, a lovagság, e mencsvára nélkül, hogyan vállalkozhatna majd felséged egy újabb keresztes hadjáratra, ha annak szüksége mutatkozik? Marin válaszolt a király helyett. Királyunk bölcs uralkodása alatt, mondta, nem volt keresztes hadjárat, s éppen azért nem, mert a lovakság békén maradt, nagy uram. Ezért semmi szükség nem volt rá, hogy a tengeren túl hűtsék le heves természetüket. És a hit, uram? A templomosoktól visszaszerzett arany jobban gyarapította a kincstárt, nagy uram, mint a hit zászlaja alatt bonyolódó kereskedelem. és az áru keresztes hadjáratok nélkül is jól forró. Uram, kegyelmet úgy beszél, akár egy hitetlen. Úgy beszélek, mint a királyság hű szolgája, nagy uram. A király könnyedén az asztalra ütött. Ma a templomosokról van szó, fivérem. Tanácsát kérem. Tanácsot, tanácsot ismételgette való ásarokba szorítva. Mindig hajlandó volt a világegyetem átalakítására, ám határozott vélemény soha nem nyilvánított. Nos, fivérem, akik eddig oly jól vitték ezt az ügyet, Nogaret és Marín felé intett, azok majd megmondják felségednek, hogyan kell befejezni, ami engem illet, és Pilátus kézmosását utánozta. Lajos, a tanácsát! Fordult fiához a király. Navarrai Lajos összerezzent, és kisén megkésve válaszolt. Nem lehetne a pápára bízni ezeket a templomosokat? Nyögte ki végül. Lajos, hallgasson! Intette le a király. Szánakozó pillantást váltott Marinyal. Ha a nagymestert visszaküldik a pápa elé, ezzel minden újra kezdődik. Előről kell kezdeni a pert. Érdemben és formailag is. Le kell mondani a számos zsinattól oly nehezen kicsikart engedményekről, Megsemmisíteni hét esztendő minden erőfeszítését, és utat nyitni a legkülönfélébb jogvitáknak. És ez az ostoba, ez az alkalmatlan, féleszűt fickó követ majd engem a trónon, gondolta Szép Fülöp. Reméljük, hogy addigra megjön az esze. Márciusi zápor kopogott az ablak ablaküvegeken. Bouville szólalt meg a király. A főkamarás csupa alázat, engedelmesség, hűség és odaadás volt, de semmiféle kezdeményező gondolat nem támadt fejében. Azon tanakodott vajon milyen választ várt tőle az uralkodó. Gondolkodom, ször, gondolkodom, felelte. Nogáret, a tanácsát. Azok, akik az eretnetség bűnébe visszaestek, haladéktalanul szenvedjék el az eretnekek büntetését mondta a pecsétőr. A nép szegezte tekintetét szép fülöp Marinra. A nép szőr azonnal aláhagy, amint annak okozói megszűntek létezni, felelte a kolgyútor. sám de valóan még egy utolsó erőfeszítést tett. Fivérem, mondta, vegye ve, hogy a nagymesternek uralkodó hercegi rangja volt, s fejét érinteni annyi, mint merényletet elkövetni a tekintély tisztelet ellen, amely a királyi főket védi. A király egyetlen pillantásával elhallgattatta. Komor csend nehezedett a teremre, majd szép fülöp megszólalt. Jacques de Molay és Geoffroy de Charney ma este a zsidók szigetén a palota kertjével szemben égettessenek meg. Mint hogy a lázadás a nyilvánosság előtt történt, büntetésük is a nyilvánosság előtt hajtassék végre. Nogárit úgy fogalmazza meg az ítéletet. Megmondtam. Felállt, s a többiek követték példáját. Elvárom, hogy minden itt jelenlévő részt vegyen a kivégzésen nagy uraim, s hogy károly fiunk ugyancsak ott legyen. Ezt közöljék vele. tette hozzá. Aztán a kutyáját szólítottam. Lombard Távozott, s az agár engedelmesen követte. E tanácskozás alkalmával, amelyen két király, egy ex császár, egy alkirály és több magas rangú nemes vett részt, két hadvezért, akik egyben az egyház fő tisztségviselői is voltak, ítéltek tűzhalára de egy pillanatra sem érezte senki, hogy emberek életéről és haláláról döntenek. Csupán elvi kérdésekről esett szó. Öcsém fordult Sárd való ácivakodó Lajoshoz. A mai napon a lovagság temetésén vettünk részt.